А рішуче відмовився, коли переслідуєш ворога, голова мусить бути свіжою. Наказав подати води і пив довго і маленькими ковточками, вважав, що так краще вгамовується страга. Уже настав час рушати. Воїни розглядали нових коней, дехто квапливо дожовував м'яса. Гал підійшов до призначеного йому високого жеребця, коли побачив, що вовран жестами підкликає його. Прохнув рукою, звелівши слузі підійти. Проте побачив на Воврановому обличчі щось таке, що примусило кинути коня і податися з пастухом за кибитку. «Зрада!» – прошепотів Агалові на вухо Вовран. «Страшна зрада!» «Ти що, мелиш?» – не зрозумів Агал. «Поки всі снідали, я тут обдивився. Ніяк не міг забути, що в тебе стріляли соратові люди, і от що...» Ратової невістки жінки Годара, Гривна Савії. Чия гривна? Не в Вагал. Жінки голосно сміялися в кибиці, пояснив Овран. Я непомітно зазирнув туди і побачив, що Годарова жінка приміряє гривну срібну, яку носила Савія. Невже? А згадав гривну. Яку Скіпур купив у родобородого труска на альвійському базарі? Коштовну гривну, що так гарно виблискувала на червоній тканині. І гривну було подаровано Савії того ж вечора, і жінка ніколи не розлучалася з нею, бо вважала, що принесе щастя. Ти не помилився? перепитав у Боврана. Той уперто хитнув головою. Срібна гривна Савії, повторив. Його дарова жінка тільки-но приміряла її. «Виходить, збліда Гал, виходить царат привів таврів. Тепер ясно, чому сторожа не підняла тривогу». «Зрада!» – ствердив Вовран. Гал на кілька секунд замислився і, наказавши Вовраною мовчати, попрямував до Скіпура. Цар уже поснідав, лежав на подушках, відпочиваючи. Скориставшись із того, що ніхто не насмілювався тривожити його, Агал присів поруч і коротко переповів почути. Скипур слухав, заплющивши очі. Нічим не виказав ні хвилювання, ні гніву. Наказав рівним голосом «Поклич, Сората!» «Галеш!» – спробував заперечити Агал. «Поклич!» Нарешті Скипур розплющив очі, я гал прочитав їх жорстокість. Я зараз побалакаю з Саратом. Ти накажи своєму затнуся, ну, цьому своєму пастухові, щоб затримався тут. Хай немо далі. він нехай непомітно простежить, що вчинить Сарат. Ти хочеш простити Саратові? Здивувався гал. І безкарно залишити його тут? Зрада ніколи не лишається безкарною, розважливо пояснив Скіпур, але не все свій час. Сорад сів поруч Скіпура, морщився, прикладаючи долоні до живота. Проте гал пильно стежив за старим, не побачив у його очах страждання. Сорад дивився холодно і насторожено. Скіпур недбало потягнувся і запитав. «Як гадаєш, сорати, куди поділися таври?» «До гнилого моря подалися. Куди ж ще?» «Якою дорогою?» «У степу нема дорів, але ж мусять перепливати річки». «Куди ж дінешся? З зеленої річки їм не минути». «Так, а потім Борисфен». На зеленій є тільки два броди. Таври воїни, вони припливуть не тільки зелену, а й Борисфен де завгодно. Мають полонених, захопили жінок. Кажуть і Савію? Звідки знаєш? Луна йде степом. І все ж. Твіганець повідомив. Так він знав, кивнув Скіпур. Я от хотів порадитися з тобою. Де робити засідку на зеленій річці? Біля якого броду? Ближню чи дальню? Якась чи то гримаса, чи то посмішка майнула з соратовим обличчям? Погладив бороду долонями, подумав трохи і відповів: Давай з Кіпуле. Та вже певно знаєш, що ти переслідуватимеш їх. Але сподівається виграти день чи два. Поки дізнаєшся про напад, збереш військо, так, поважно кивнув Скіпур.